Kaixo, Arratzaldeon. Kaixo, Adiskideak. Txingu dibalian. Antxetai irratiko gohinetan. Garo eta behatzi puntoz, azpi, FM. Irrati azkea, azkatasuna, mingaina. Zentxasioak, zentzipenak. Amorruak dezidak. Gogoetak, arz, hausnarketak. Kontuak. Kontuak azadizua kipuñak Zerrikitutatik zailoan zaudete Bi mila amabiko Azaruaren bila oentxe bertan Olaitz tanagore seaskako egutegian Zalitzkireak erran bezala onge torriek zaio berri hontara. Eta azaroren bilan gaudela, gaurko eguna, e, deun oro eta domu Antuaren ostian. Ostirala izanik, ortzirala, marikoa. Gaurko eguna, iziaskako egutegian, bimila maikako azarobaren bila, oroitz eta hien eguna, omen da. Beraz hien eguna, eldia de los muertos. Hien egunak... E. Hemen, goraintziak. Goraintziak ez, erioari edo eriozari. Baina, hildako guztien omenez. Ba, hau, egoraintxe bertan, eh? Eta... Zaindua gaztelekoan ospatuko dute bigarren urteez. Ba... Atondu eta apaindu dute, eh? ikarazko izuz betetako... Aztelekua saindua, Amar lagun antzesten aktoreak, Neskatamutillak Eta Amabi Urte Goranzkoentzako bosterditatik sortziak, inuntzeko sortzi sortziteriak bitartean. Ba, izuzko zirko bat antolatu dute, izua dela zioa, na gaina usia, gaurko hien egun onta Dia de los muertos hien eguna, ta da Ratzaldean. Hane, turri. No, no, no. no. Turri pixka, zuzera betean. Hemenago, gaztelekuan, zainduan gaur Ratzaldean. Galdetze dizutea zugeeratzu. Galdera gozorrenak. Makarela zigizaga, zailatzen nahi zen, batean batekin egon egoten. Eta, eta bertan, ne, egontzen zebilen, hanei, jas, ba, bueno, neskaba da. <laughs> nola ez? Hane izena du, Urte Franco daramana daramatza zaindo gaztelekuan ba nola baiteko untzak eskaintzen prestaketak lanetan eta beste egi, ekimen askotan ere, eh? Gazte bidiretutako gaztelekuan saindua gaztelekuan, ondarbilan ba egizu da, hor akartegi hauzuan, simisar sartzeko Eta hemen ebilen antola tzaietako edo baten batekin izkitzekin nahian Ea aurten zertan ibilki ziren edo zer ze jibartzioten bat gaztei, gazte txoi Non daude eta zera izate prestatzen hemen Habe, sainduko gaztelekoan eta erigera egiten izuaren etxea Izuaren etxea? Dira eren urtezken bono, ondak apuidea Eta zera, hermodus, iaz lehenengo urtea izateko zenbala gu mil du nola prestatu zenetan, eta zin ediko... zin ediko zin ediko zen dut. Joder... Do eguna, jalueen, izuaren eguna hori dago hemen ez da ospatzen askorik. Ez, baina ez da ki urtean izan zuten ideiaren bat egiteko eta egin duena. Zenbala gu mil du zineetan? Ba, lehen ginen zenbala lide, eztiara. Zenbala bai. zen gu mil du zineetan? Zenbala gu mil du zineetan, iaz? Eta ezer, ezer? Zenbala gu mil du zineetan, iaz? Eta ezer nint Aburten txema bilduko gane, norendik ezak Ay, ego. Amarr, no, amar. amarr... Lehen burtean gine gutxiagut, eh? Lehen burtean zineetan gutxiagut, nire jende gehiago ikusten nahi nahi zenean. Ikusten dute iapaintzen pain, baten bat, edi apaintzen edo, zutintzen edo, narrasten edo, ondatzen edo... Eta ber, aktoreak, sartu naiz barrura, ikusi Ay, du pixka pera. bat zerein zuten Sartu nahiz gero ikuaren etxe ikustera? Sartu nahiz. Baina gero, asten denean astendenean, ez dakiten ben dugu nahi zen, baina nahi baina nik esen nahi nirea labai txiki adineteko, adina... Nahi na, Bai, eta txiki-txiki geturtzen -txiki badieta Hombre, agian berdu dutuko dirasko. Norekin? <laughs> bueno, zuzera? Aritz. Aritz eta aritz zein barruz hor barrua, zein izutu barri zuzek. Nire nahi, nire ez aurkezlea gaur. zera? erarekin aitorrekin. Aitor. Eta aritz aurkezleak, ez Aitor, eta Ni etzer, nire mei laguntzaileak garrik. Laguntzaileak ere behar dira. Aitor eta aritz claro. aurkezlea. No Izuaren etxearen aurkezleak. Aurkezlea bera, laguntzaile. laguntzaileak. Haber, etorri aurkezlea. Eta nola, euskeraz, gasteleraz, frantxez Eskeraz. Eh? Eskeraz inbarrua. Den aukeraz. Izuaren etxea. Izuaren etxea. lagun eta Izuaren etxea hori prestatzen izateko kanpoan hemen daude neskak zu zertasoaz. Eni dianan da ona eh labaina botatze dizkiotena. Ah, dianan. Diana botatzen dute labainak. Hor egongo za diaren erdia labaina botatuko dizkiote. Ari zimar lagun egongo dira bera bezala. Bera bezala... Hola, pertsona, eusurra e, eragizko pertsonaak. Ah, denak. Denak izango zate? Bai. bai. Izuaren etxean barrenen kokatuak, dozeintokizunak, ba. zinkatuak bai, ba. ba. hartun. Bai, ba. ba. bakoitza doka bere tokia eta bere zer eginak. Bere norabait. era batean beste da. Odolaiki, labainekin... Gero, ba. haude beste batzuk eta denak sikofoniarekin ere, bai. Ba. Soinua. Bueno, sikofonia ba, ba, so... da soinuarena. Bai, ere bai, egite ditu bi gausak. Eta hori zer dite ditu... Ordenagaioan jada euska prestatuak, eta a -a. sartu behar ditu jendea sartzen denean, ateratzean... Horten zuke aurkez lehaz erariz. Bai. Eta zuke etortzen denean edo zein eriz, zein zezamardio zuke. Gumbide torriak izu egin zirkoeldurgarria da. Zirko beldurgarria da. A -a, Temarioa da zirko beldurgarria. Eta ia esetzen nola, ez ia esen... E E, Zene txe bat, baserri bat izango basi, balitzu esela eta bertan familia batik gertatu ze, zitzaiola zerbait Aha. Eta joaten ziren gertatzen gauzak, beste nahaztenaka Oseak ekaia ze zehatza badauka, bai. eta urten da zirkoa erantzik zirko beldurgarria. zirko beldurgarria Urtenetan bai, Erakutzen da zutxea, pixka bat, nis hartzen nahi Hemen dikak, bai. amar lagumba, gira zuz eitzera? Pallasoa Pallasoa, pallaso Ostras. Vuelta que bateko hemen sarreran egin dugu izango balit zirkoaren sarrera. Zirkuaren sarrera. Baina palaso hori daukago daixo palaso moñoña etzu zi dalgarri tabar hori. Bai. Eta hemen sarrera zirkuaren sarrera gabe. Karparako sarrera. Hori da. Karpa erralduta. sartzen zera. Eta da gaurko autengo gaia, 2012ko gaia, Izuaren etxearen gaia da. Zirko Zirko Beldurgarria. Sartzen gea barrura. Paiasak ura gotatzen dugu. Atea zeharkatzen dugu. Benzatzenakon ja, izango ziren, hau izango zen, berain kamerinoak izango balitzu ak, ezela. Eh, aktoren kamerinoak. Paiasorenak eta kamerinoak izango balitzu ezela. Hemen dauteak adate bere arropa, eta hori dena. Aktu emaketan aktore haurten? Amar. Amar aktore. Tamaren ikusten dugu ilkutsa ba, bat, eskullinak da ikusten dugu, maskara, arropak disfrazak edo mosorroak, edo nahi duzgunak. Gure gainean daukagu arni armazare bat Derea dago, plastiko abeltzez inguratu musika Muzika aurkitzen dugu bai. Zusegi kontatzen Bale, pues, hau izango zen Hau, traba bai, Hau izan, izango zen Izango balik, karro matuak, hemen Karro Bai, honenki egiten duitxura, izango balik, karroa eta barrotekin gero hemen barruan hemen egin dugu karratu bat bai. Hemen barruan, hemen dikana aterako da, xikofonia Aldo ikusi, hemen dikana armen astian horregorreg ondo da ordena gailuarekin ta psikofonia aja uh -huh. leiotikan ere bai justuko emateko aja uh -huh. ta dena da chita hor jarri ditugu zapatu argiak gaiteko gutxiago gaiteko itxura iluna ho izango baliz bezela hori da horu marrean barroteak emain gusten dugu bai aluminio azko paperekin barroteakola bai zauda banbu banbuarekin eta bueno ah, aluminio azko papera edo Baila, lominezko pa bera. Gainetik Mesi. gau izango zen ba egongo balitza utxita hau. Bai. Hau da bat genatu gagoa dagona. Hau da, Hemen daude mm. gurpila hauek, karroaren gurpila. Jarraintzen dugu hilbilbidea gaztetxearen barrenean, gaztarekuaren barrenean gaude. Bai. Eta pasatzen gara. E, eta hemen bizten gara. Hori makurtutagoa, salitze eta biok. Ez dut zute ikusten, baina nik izango izuek. Gainetik baukagu. Armiar Armi sarea e, hau zer egin egin duzute, eh? Eta lan abat bezela beltza, eta bai. bola bat horrela, eta juzko atentzera hauztel eta ka... hauztel eta hauztel eta horrela, horrela Horrela ditzen, eh? Zer, harin ja bai. fi, trabatzen zaizu hilian Bai, asko, Emengo aterako gara horremen ditan Bai, dena hilez betetak ez, eta etortzen dirinak eren, oski Eta irizten gara honera? Labein la jaurtitzailer egen lekua, hemen ez da gongo labein jaurtitzailerik, baina bai egongo da bera Ordianan horrela. Ba, orain txaten ta... ikusi du noizena zuen. Arantza. Arantza dago hor ja. e, apaintzera izu zaio eta hemen izango guko poko bat, kalkular barruan, eta aurrena goitza lite bakarrikan dago, tapatua da dagoen argia. Ori bakarrikan dago pistuta. Bai. Osea, argia dugu, baina Orain argia dugu. gero lanparak itsaliko dizute aretozu. Hemen bakar kan poko bat alumbratzen, alundatzen, bakarra pasatzen direnen, egonga de piztuta teko ziko dute, batean itzaltzen da eta bera desagertzen da eta tratatzen beraien atzetikan. Ah, kontxo, kontxo. Osea, ihuntasunean, ihuntasunean, honea denean, fokoa pizten da. pizten da. Behari jotze dio zuzen zen suzenean, ikusten bistean, bistean diote, bea itzaltzen da, da itzaltzena itzaltzen eta itzaltzan bera ateratzen da ta joate atzetikan, berain atzetikan. Jendearen atzetik aurrera, aurren atzetik pentsatzen dugu, Bai, susto emateko. Eta hemen guk orain argitasunaren ikustari girenada, xerneku bat Oso Labainan. rustikoa hiltz eh, beteta, eta ondoan maitxotxiki bat labain ez beteta eta diana bat irudikatua izugarria Taparetak daude dena... Taparetak dena daude, plastiko beltzekin eta tinta o, margot margo iztitu... Bai, odorez betetak... Bai, hori eskuak margotzen eta pasatzen esku aurrera Eta hori gaba, en, iruntasunean ikusiko da? Bai... Lengurtean iaz ikustuen zelo, no? Azar, da kolore zelan, no? berezi bat ilutatzen zelo, Ez, ez, baina ikustu zu dena beltzataik nabaritzen da Nabaritzen da gorrika ola... Bizka ol... bat, ez da? At buena, equipo buena, buena ekipo, eh? Zirrikitutatik saioan zedeete Eta saindua gaztelekoan nago Igen eguna da Azarroen bila la, e, ostirala Eta sainduan antudute Zirko, beldurgarrizko Ikarasko, beldzirkoa Eta irudikatuaba, zirko bat izango leitz bezala e, Barrenen, izua Eee... Amar bat launeko laguntzaile, aktore, neska eta mutilak, eta isuaren etxea zirkua aurten, eh? gaia. Eta ari tzeke asaltzen aizia, bera gidari bezala edo eh, aurkezle bezala hengo dut paperan, ba gaur arratxaldean esan eh, bezala. Horze bilen, gazteak, bigarren urtez, gau zaindua gaztelekuan, isuaren, etxea antolatutek, eta urtenko gaia zirko beldurgarria, edo ikarazko zirkoa nahi duzuten bezala. Musika pixka bat, zerregitutatik zaioa, ondarbiko kontuak, ondarbiko hitzak, ondarbiko iskerak eta ondarbiko jean gazte, zahar, heldu eta nerabe eta denetarik, Bale? denak sartzen dira. Hizkuntza ondarbitarra, ondarbilan. Gaurkoak, gazteen darabiltena, hau-zao, ibilkidutena, eta ezautzen dutena, eta dena. Eta lengokua, jolazak kontu zarrak, portoar kaletarrena. Dena, ondarbilan, ondarbiko herrian. lan. Musika pixkaba, zerrikitutatik saioan zaudete, iparra horratzaren ostian, astelan ordobitatik ordubitatik aintzin erat, eta osteunetan arrepikatua bionika musika saio, musika garaikide elektronikoaren ostian hamarretatik antzinerat. Beraz, ongetorri hasai honetare, e, eta gaur hilen eguna da. El Día de los Muertos. Musika prest. Hemen Izua eta ezira, kuraia. So get Noi sasso cosa sai o ben su Mi diamenta gelsante a farmi dan Mi lo so dava nella cena mai più gusti Isoa eta bezira Isoa eta bezira Isoa eta bezira ak eta dezirak kuraiiaen e, abbesti hau e, gaurko egun hoontan. Ien eguna azaroak bi bi haabi zaindo gaztelekoan horri Bilkinitzen ibili naiz kontukizkaka. Bertako aurkeslearekin zirko berdlogarrri honen aurkeslearekin hizketan eta aritzek Gero mosorrotu zena, ingo dena, egongo dena oraintxe bertan, ba bereekin ibili naiz jardun dut. Orduan, da pasatzen era hau izango da como kaiola, bertan egongo dela kaiola bat. Hemen daukagu berriro ere o, zera, bambuzko edo kaina berasko bai. zera batzuk, bai. ta bertan ate gustia goiti berai daite udera eta bueno, berri zeraekin zera ekin ba bestua edo bai, estali eta aluminezko paperarekin eta horrek egiten itxura gongo balitz barruan, bat ebitxura kaiola bat egongo bat zen bai, monstro bat bezala barruan eta gongo dare bai pertsona bat makillatuko duguna egingo dugula bat zamarren markak uh -huh. elatezekin dena eta hor ematen du itxura arantxa? ze eh, mene gongo e, e, da hane? hane da hemen, arantxa gongo da bestean bai, en, zera la jartitza ere labain Han hemen egongo da iraukatua monstruo esela, kaiola bai, ez, da horren barrenen. Ez, ez, beraz da monstruo esango. Egor, esango ba, baliz monstrua eta bera dago barruan, eta bai. bat batten atratza dena, dena, dena izango balizu bat zuen janda, ah, eta dena, ah, da, dena da, goitxura hori. Eta, bueno, hori esango dugu lastoa gota dut dela eta dena... Ba, kaiola baten antza traza daukala, atea ere dena tintatu inuti gorriz, dena gorriz, esku batz markak, eskure markak. Jarretzen dugu gure ibilbidea, Da, nik uste duk aztelekuaren lehenko komunak, sirenak, mutuienak eta mezkenak, hauek dirala Zauri e, ha, da Elbarrituen komuna Eta baina izten gara, toki batean nol, a... deskripa apena izango litzateke e, Pampiñak aurrak, odotestatuak, zintzilik, erribituak, puskatuak, zartituak, lurrean ere muñeka edo pampiñak to to tortura luchigora, dela izango zen, mutxikora ba. bera Hau bai, tetriko dela, eme, menetan... Baita, e, ere bai, handago neska bat, li bedena, egongo dela jantzuitare bai horrela pixka bat Pampiña, balitz, bozelat, ateratzen da, angoatetitan. Zago dugu lehenak daudeneak ikusten... Aritze Pampi mota dira bai? Pampiñ, pues, bez, <laughs> Garei bateko nantzia, garei txura Garei asu, ¿no? Es un bire porcelanazko, bai Espresivoak, porcelanazkoak Hori dago nosotzilikan porcelanazko Sin si dago en hori, benetan, izutzeko Au, esango dugo laina argita suna ekin gaudela, daudela piztita dago la argia, bai Pero en hori dugu gaudela itzarilla Y un kasunean, en hori, en hori Bueno, emene, badaude argi horiek, bai Estalitopulari, bai, hori Horieka, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj eta berdur garrila bai. eh? Batez ere gela nola... oneri egin presionatzen dira Egon horrela etxita eta batzen uh -huh. Horrela bertan doden aktoreak pasatzean pasatu alaitezkela onera eta bai. pasatzen dira sartzen dira eskutatzen dira eskutatzen dira nartzen dira eta karo etortzen dira denak aurrak eta karik hau eta egon goda hemen pertsona bat atabuz barruan Bai, ikusten dira ikusten dira ikusten dira Bi bozina esanako bai, zerak Ondore Ondotik ikusten dugu, ondarrazbete eta da... Hau izango hora... zen, zirkoaren arena. Ah, zirkoaren arena, areto nagusia, no? Bai, areto nagusia. Berten da, eh, ongo balizkaradak ikusteko. Bai, armaietan, jendeak bai. guziko ongo balitzak edo Hau izango zen, zirkoa espektakulak egiten eh? dut uste nolokua. Aham, zirkoa. Zirko. denak sartzerakoan onera, denak, o beste aterako gera atzetikan, eta aterako gera denak susto ematera. Eta, bert, eta... Gute no, recorridoa ditan gara, mendikan pasak, ikotuko gute, eta fango ere beldurtuak, eta gukatzen da handikan. Ah, ha, da, irteera. Irteera dago gana. Eta, da, taldei, nola izan gara, ari bide, zuke bengorzea aurkezen moduan, zuke ere mozorrotuak. Bai. Jendea torko da, eta aurk, banak, banak, gasi, ja sartuko? Eh, sartzen dire, taldetan bost, sei taldeak, bos... segun jendea. Vale. Boste da, sei taldeko aurra, utxe horra vera. Ucho, Dena superhondo, bain di faltatik egin detalliak, eh? faltatik egin gozatxe batzuk baie. Eta zera arrera uste dela? Uztuz oso ondo aterako dela Iaz, Iaz atera zen oso ondo, bueno, uste genuen izango zela pizkat, ba, zela Un. aterako oso ondo baie, Baina ezkenean etorri ziren neunda oitamarum, eh? O... Abai, eh? Asko. Eh, Ombar izan ziren kanpoan turnoak hartzen orduak ematen sartzeko, eh? bost minuturo Zer du karte eh? Bedatzi akarte Gabeko iuntzeko behatziak arte. Arratxateko boste erdiatik. Boste bos erdiak. Beraz, zainduan oraintxe bertan, tenore ontan, nahiz eta zuek iparro ratzanen ostian, entzun saio hau, irro saio hau. Gaur bi mila amabiko azaroren bila, hien egun ontan, izuaren zirko beldurgarria, izuaren egun ontan, hien egun hontan saindua gaztelekuan. Iaz, hori, beraz, nahi duen horok. Amabi urtetik goiki, gomendatzen da. Txikiak gero amaitz gaiztuak roca mutzak izaneste zatean. Ba gisa. Gurasoak. Beste eh? Beno. Avantian beldurrari beldurra. egin beldurra, beti muganena besti hau. e, beldurra, izua ikaratzeko gaua eguna jalugin, zoritzareztamalez ez beharrak, izutu bai baina jolasa izan da dilla, eriotza el dia de los muertos hien euna, gaurkoan gu galdutako edo bidean zendutako guziei, silozibe eneatik pasadiren musikarekin serik guziei zandutenei hemen dik gogoetar Zeruei, biztadizo bat, zeruei, bidean galdu ditugunei batez ere, silozibe, musika elkartean inguruan ibili direnei Gainentzeko guztiei baita ere, baino batez ere musika egintzan Mikel, Mikeleti, Unai, Jorge, Urko, Kinki, zeruei, Pakito Hemendiko eta bat, refleksioai Zerueen homenez, ez zaituztegu, Ansten, gogan zaituztegu Okei? Okay. Eta, hau, zeu entzako, badakizute. Zergitutatik zaion, zaionetan, hola iten ditugula gauzak. Beraz, oraintxe, aurkestuko dizuet abesti hau. Ez bat zait pilota fan. noski. Ba bai, uste dut baietz. Baina, nik ere zeu zer badaukate hemen zeu entzako. Beraz garriko dizuet. Izuarekin bukatu eta ondarbiko itzen momentua irritsi zaigu. Hondarbiko hitzak ondarbiko hizkuntza. Facebooken ondarbiko hitzak klikatuz hor hartu iruzkinak egin ekarpenak eta hitzak eta jolasak ez badiera adiera desberina badiduzte esana na ezberdinak. Badi duzte. Hartu esan, eh, nire txian ala hitzitin da, ala esaten dira, onok honi onalde deitzen zailo. Ta nik gaur hizketan ari hitzela olako kontuak, Ten bildut estiwa. jut. Felestu ba, Eta. Sa, amar minutuko kontua. Amar minutuko kontua. Minutu ko kontua bai, nire. Eh? Ni bakare... Leiko diet, ara, euskitan. Leikoak euskitan. A ber, a ber. Eh, itxia hemen, eh, Ribera-Bera eh, ontan, hemen jaio eta zile izi. Si, si. Bai. Hau zerruko Bai. Kostarra da, daur. Eta hemen, ondarbien badagu, baserritar, portuar eta kalitarrak egon zirela betiro. Zuen non sartzen zeste, Kostarrak? Kostarrak. Beste, aparte. Beste Kost... raza modukoa. Ego Kostarrako portuarrak izan txasorofan ari. Zer dire Kostarra, baserritarra goa, gero arratzali goa. Kostarra izan dutu betimen... Igarabatzen egi, jaiz? Gain bai. Gain ire, ire, baina nesti jarriko, eh? Astur no, no, nahi no, no. Bueno, asiera batean erren musin Musin egin baldi horre Gero kontu kontario jardun du egondu da Eta horri biligera izketan, eh Baina nik esan bezala lehengo abesti hau eh, Hemen silozi beneatik pasadirenei eskintzen diet. Eriotza utziko dugu Baina Eriotza gogoan izango dugu Ez baiga gera betikotzemenen izango Eta asnazile galdu arte bizita arnartu, Arnastuko dugulako, asnazile hartu Arnastu, darbien zaten duguna Bueno, y llega da el Día de los Muertos. A este pastilla ao. Ondarbiko Electropachangoko kidei guztiei eh en... diet, eskaintzen diet. Eta baita ere, esan bezala, Silozibe musika elkarte elkartean aritu diren guztiei eta egun eztaudenei bidean geldituz di Galditu diren guztiei eskainta. El Día de los Muertos. Pulquería sera batekin urantzo batekin edo nola burni ustalla ustalla es, es... ustalla, ustalla ser... Por las que no la olvidé Y cantar Con su voz. mundo Que te susurra al oído Que pongas velas en mi lecho Y esperes anochecer Con tu bañuelo y tu vestido Quiero tenerte entre mis brazos Quiero esta noche estar contigo Yo soy la muerte que baila contigo Hasta el amanecer Y tú alumbraste mi camino No hay razones. Por las que la y Bailaremos con los muertos hasta ver el sol nacer Y, y ayer llegar el mes de noviembre, noviembre veo tu rostro envejecer No hay razones por las que la abandoné no hay razones por las que no la olvidé Y cantar con su voz para de decir dios y pensar que os trará nuestra muerte una gran felicidad cantar con su voz y cantar migración y esta noche de fiesta mi alma subirá tú eres vida en mi muerte a tu lado me tendrás si me tiendes tu mano el baile podrá empezar akoen omenez Gasteak izanda ere Tamales ezbeharrez birian gelditu direnen omenez musikarekin zer ikusia dutenen omenez ikeleti pakito urko eta urko kinki eta unaien omenez Gaurkuan ilakoen eguna omen da ni ez naiz ierrira fango bainan egin godiet re eskaintza Ez naiz herriko bidea Gotxiango Domingo ettxeen eraino Domino Domingo txoone baina herria mereetsza da Musikaren etxe, Musikaren etxe Silozibe ai gerri jabata Musikaz blai jarriko diegu alaitasuna Kampo santu silozibe Zuek egintzen uten ere Musikaz jantzita paindu Zaindua gaztelekua I garazko izu asko zirkua bezala musika Ien La la la Bidean la la Videan gelditu za latenak eriotzakeran mintzusten Bañas zeuen ondarea Hemen gelditu zen Zeuen Notak, itzak eta teknikari lanak, musikak, tabalak eta goidardo nioak Hemen gelditu ziren, indako ennegunien Musikaren bidez Homen tzeko nago nimen Ezateko ez zaitu ztegu lan zten Sai tu stego hasten la coregunia Ez na na na E sai tu stego hasten il la coregunia E, e... A... A... A... A... A... mende irugarrenan Teknikari ezala zilotzi benean Zilotzi beneako Aliskidei Kantatzen diet Lauden tokian egoten badira ere Zilotzibeko ierrian barrenia Zaudete gure bihotzetan Eri lagunak Izango gara gu ere Ez baitera isilduko Ez dazuk etortzean gure bila, zure gitaia, zure sega, zure aurpegi, maita garria hareket. menpe, erri hotzaren lagun, egingo geradizkide zilotiren. Eri hotzaren menpe, eskutik eman da, beti ere bide lagunak. Garagirade Eriotzak lagunadiskide Elkartzuko gaitu erriz ere Eriotzak eramango digu Eta gure usta izango da Hemen jarraitzean musika egiten Hemen izango da Zeuen bizipenak izan zirenak jarraitze da jarraitzean jarraitzea perioda perioda on time Sorgin usaiak espazioan dir dira. Mendiegitan argioroitza eguzkiaren keinua. Baso beltzean osto firfira gauezkoen errainua. Itxasondoko tamarindotan olatuen errainua. Itxasondoko tamarindotan Olatuene rainuan Itxatsoriak txio txioka Maratonatan aizetan Berde argien edertasuna More moteldu zuretan Txalupa geldi kulunkarien Islabarekin isketan chalu pageldi ulunkarien islabarekin isketan parke sileko banku txuria espain beroen lankide antzi sara santzu berritan bihotzkordinen sheni de Tristura egan paseatzen da, arratxaren sol askidei. Tristura egan paseatzen da, arratxaren sol askidei. Gau ezkilearen oi hartzunotsa, irristatzen da kolkoa. Zirrara mutiu baten gizara, maitearen soniekoa. Bakardadea sekretuekin, korapiltzen den zokoa. Bakardadea sekretuekin, korapiltzen den zokoa. Y chasa ideal que sale a destacar murmurío scho la sa suspiriota ne siharios pena lurrinduen atsa ai sebolal alti karratzen du maiteminduen scho la Aiz eboladan txikarratzen du Maite minduen jolasan Bueno, bueno, bueno, bueno, horre Imanolen abesti bat izan dugu eta Imanolen abestiaren ostian ba, erri bera bera kaletik ni fakin itzela ni fala itzela, ni juala ba han kauzitu dut topo indut tupuste indut erri bera bera uralde, etxea, ez etxean izen ez dakiton da baina felixi dudoikin aekin jartun dut izketan etzula nahi etzula nahi etzula nahi bingainatik tira erazi diot eta beekin hizketan jardun honats bildu lusteri makarela isiki jola sevilla eta mendixean nere firrilla no firrilla firrilla ustalla Zera batekin, gantxo batekin edo nola zuken burni ustalla, ustalla. Uztaila. Uztaila. Uztaila zerri ditzen duzu? Horreri. Borobila zerari, Gurpila... Uztaila eta Gantxoa batekin. Gantxoa bila. Ikustu dugu izan Be Televizio eta fotografi argazki izan. Ibilia. Bende gazteta alde guztien barra. Kamio gure jokurizuken. Zuen jokua? Uztailari uh buentaka. -huh. Eta hori zen firrila. Gu ustaila horreri. Uztaila horreri. Uztaila horreri. Eta firrilari zerri ditzen duzu? Ferrilak, karro da? Gurdileken ba, et eta ba, leereken ba, zerak ere, ba, ba, gurpila esaten zirrilak. Ba, ba, Ferrilak, bai. Horri nahi, olako jolazan eta olako kontuak. Baina nien zue gehiago kostarra zen, laborariak, nekasariak, oa rantzariak. Gugu izan dugu etxumen kostan beti izan dugu gau e... txingeruak. Txingeruak. Txingeruak, hori zeke uste da chingeruak chingan ibiltzen jo ni zoki tan isukillak 10 ez arte itege isukillak chingasun sariekin atalaiatik isokitan ei beiz... e, e isukilla isukilla 17 porto del dia hau ba, gozuokitan isokitan bai izokilla duk salmon bai eta nik ahituketu dut isukilla ikusten ziotela atalaiatik urrutitik saltu non jotzen zuen Atalaitete. Atalai ero non bai goikasko bateti beiratzen be diz jotzu zutela. Jo. Ba, oitzingeruak. Ni chingeru nikestekit. Ni badakitu ikusita, jausi saltu ikusita, jausi ikusita chingerua. Eh? Arutz fat ezirela eta nola ere eitu zuten. Bueno, demo demo horrego demo bat egin espekatu honto. Horren uzarogun gausi. Gausa da. Bai, bai, bai. bai. Ni ez dut eta gausi niekin Eh? Ni korrega dizalde. Baño, claro, ni ezitzen Eh? Jo, barik egin izokita, nol, txinga nol biltzen txingeruak, oiden abri, Luzia, duk hori? Ba, baina nik, amar minutuko kontu esan diat. Ba, nik ba, e. bakarrik esan diat, kostarrak zertan ibiltzen ziren. Nik esan diet, Txingeru ez ni nik badakit emene. Txingeruak, kontrabandistak, nekazaldiak. Eta bortakin eta... Kabarreruak. Kabarreruak ere izate zirela. Kabarreruak. Hori, hori zen bertako itxeok Ok eta den nene berriko, endanekoak eta hori denak. Oien, inguruko guztitekoak hortek, ez? Bire ingurukoak, denak ez, eh? Bide sarrak. Bide, a... Bide sarra hortifatetzen, noski? Trambile hortifatetzen, ere, ez? Eh, Tranbia Ba. Hortik. Ba, Hortik. Hortik. Trambia. Hortik, eta zuek bertakoak izakita hor. Hemengo kostarra denaten ebitzen, bai arrastan, bai itxasuen arrantzut bai... Angula zitan. Angulatan. Angulatan. Angula-franko bazen hemen. Angulo hemen. Lekera battonania angula ubarizagon hemen, eh? eh? Ubaria asko. Bueno, hemen miñoan goian goian eto. Non, que Llovia. Llovia. Llovia. Llovia. Llovia. Ay, yo gaizubi aldian. Sí, sí, sí. Pausu subillar. Pausu subillar. Ori ja se sioko. Dio Montorre Galera tartean eh bestizuken no lo dura. Poder, izanak Bueno, or junto ositu gunean. O sea, hemen ber kostarra gehien bat kontrabandistak. Ez denak, eh. Hombre, es, es denak eta gutxi jo. Contrabandista eta izango izenak. Den desarako arrukeruak era bai. Horko <coughs> lei urte maina hartu do. Baiki jo kontrabando. Bai. Den eta ti. Tasertzen gehien pasatzen. Zer die ni badakik elkarresketa egin dio zerari. Azkeinga barreru deitzenekik Gregoriori. Bai. Oain aurten fan, fan dena. Arerin jokent, arrek erakultzizien, mire saian, Goian bego eh? Zuremenez ere... Gorko unontan, Dome <golibotan> bueno, unontan, bueno, ba igene unontan. Ba Elurrekin, nola, mandzir, zurilekin... Orentxion zen bizitxuko nateak. Ba Arrekontatu zian... Adikazetxuko nateak, arraunin, oai? Ba bai. Arraunin, batelekin onak. Ba piskan, piskan, pailan, ba pailan... Ba <golibotan> Mingaina askatzen fan zaio gure felix hiri doiri. Bai, bai, bai. zen... Ba Eriktaki zertin chingeruak. Chingan ibete chingak. Chingak hemeno. Sese sese sese chingeruak. Chingeru situgun hemen cuadrillak. Cuadrillak. Bai. Cuadrillak. Ta biltzi situguen chingaduk barkuan. Bai. Barko atzin txopa. Zaria... Ura jarri ondo hartu. Eta 5 6 labun hartu? Artu. Artu bildu besan, eh? kuan, hartu biltu naiok eh, pilotu barkuan. Bai. Hemendik hartu. Barra pasatzen zitiken eh? Barra pasatzen zitegen? barra estigoia basia noski es, es es estigoia de ne de muninjusbiak ah hori gabe eta barra muit zen zuken nebeti chingero biztuki norritxo benire urmiemeti urmian ur sí. urtikilen ur, ur ah, ondo tikilen tsasuok bete barkua zaria ondo jarria bueno Ondi se ondo ondo ratu ondo itchegi ja a ures betia te itchegi barkuri beti olatuk bota zer ere playa ah ta le bigeko echan suntana chingeroak eh Olatu ziren, zi, gantik, txutik an, naiz ondalatu da. Arraunekin, ondu badio, erki getxo, ondu hotzen diok, bale. Orduan ondar pantokasko, zago no? Orduan ondarra, ondarra hitzura gota, aldi ontera gota. Ara aleatu, txuka, txuka. Txuka. Hurekendo. Hurekendo balde egin. Txukatu. Oa txukatu zuten orduan, jarri, bere zerian, eta segi. Ta geho, txingan intzin zitekin, hauzukon playa. Ni bildinaketa. Hau zu playa. Ba. Eta, orduan lehorretik biltzitzitxuken, zehetikak, lehenena komendio horretikak. Bai. Beira, arraia nontzen. Akalai, hortik zan goiko, kaskotik bidatzen. Ba, eze, onaro, bide kamiotikak. Bide ongoiko go hildien. Bai, goitikak, goitikak. Hintzen nintan, arro, onaro, eta gero handikam, gero txingirukititzik egen hemen zertu. Eta nola ematen ziren, ujuka ero nola, abizu nola ematen zuen? Ah, ezeketik, nik hori. Zertiko, o sea, urrutitik zen, no? urrutitik zen. Ba, ez Azu hori kozi. Joal zertiket bat. Andik gaituko gaitza. Istuko do... hor. Ordetsuen kotxik, eh? Baserik, baina txistu Hemen dirtu. Junta... Hemen sartu mata. Mata sartu zertzuken. Mata, mata zaria. Zaria hori lotu. Hogekin. arraun, around, around. Handik zeinina. Arraia murdu hor. Around, around, around, around ta zerkun ertu. eta arraia faltatzen ya... Karru... Karro, es, es es es hori hemen lupita korrokoita dorada ta e relatar Zoki egoengo, da ni zokiak. Ah, vale, vale. Nik ustekin chingeruak bakarrikan izokitan hitzi zera. That's chingen izokia. Ez bi zokiak bakar. Izokitan. Beño izokiak Izokiak zen sartzezuken. Ba banaka ero mocho caras dan en el centro. Arraia. Izokien non bai. Oraiteko 20 izoki billete dirti Etxara chara batian. Echaraba bat. Bai. Bueno, bi zoki, irudi zoki. Ja. ...lau, Baño. batez... te Beste, arraip morduk eta multzuk gibiltzituk alkarrekin, eh? Karru bete, horiek, izateik egin? Horile bai, bina nu... Bile fan, plaiera, karru bete eta gero karri. hori beste arraile egin, izokile egin ez? Ez, ez, izokile egin. Zokile duk, banakakoa, hori ez dut denak batean du. Iso gila, barrastakak, askotena, bixen egin. duk, saltoka, urra sali. Ura, zanzidora, urritzimen tokila. Zanzidora. Eta, bestia, zateagoz, bekoz, soluan. Horre, xarret, izate Eta baita serien ere, eh, beror echarasi Oiek, denak, ekipo dena el equipo de la suken, chingeru situko na ja. Chingeruak, equipo de la sema la su situko Ba, us... gutxora ba, bera, butxora eh. beti gente ber... bera, bera, bera. Podría ser Josilloa, Josillo. Batemen, beste barkoan, chingerua, iru la barcosan osituken. Horta dedikatzen zierak. Ah. Eta badu eta arilis isketan. Eh, zeurtetaz abilitzi isketan. Ni, ate kontatu, eh? A, te kontatu ku. Karo, oke ate kontatu jo. Orduan ibilki zi Bafore sarrak ibiltzi zienean eta txingeruak, eh, zariak, eintziteke Mariñel gerre. Saint marinela, Saint Jesus itikena. Bentzen orduan hemen sardinetan txotetan ibiltze jende. Justo, hartu adier barko zariak hartu ta bentan erresitik noiek. Zigai kore. Zerti ikan, eus? Zerti ikan! Zerti Ba. Ahi bine Eta badu, beste zer bat, txaso eta gabaz. Elduki, elduki, elduki, eta zakarri gorra. Ba. Eta txardintzik elduki, portu harra. Baina eh, bairo, motor txekillik ino. Na, motor txekillik ino. Ba, motorraro, baforraro, otsak ino. Bela egintzen. Ba. ba, ba, ba eta... Ba bai. Ujua zumatu. Ujuak, ujuak. Uh, bai, buiak eta. Eta txingeruak, eh? Barrenera, barrenka, barrenka, barrenka, ondo ailek. Eta barrukoak izoraiztela. Izoraiztela? Txingeru etxuk, txingeru etxuk, laja! Hori, egitxuk hori, eh? Inbiri gara... Tegediz portoarrak jozituguen. Inbiri gara. Portoarrak izaki. Ba, ba, ba, ba. Han, itzazo tartean, barruak galdu guro zerintan, juka, marruokak. Ba, ba, ba, ba. Eta txingeru gaitu zitingen, nola esantzun barrukoak, Chingeru hecho, laja, laja, y sorréstela. Te ni hecho por tu sarra, Joder, Llega, el barra. ¡Vaí! ¡Vaí! ¡Vaí! ¡Vaí! ¿Cuándo voy a ir de nuestra? ¡Hace contacto aquí! ¡Va, eh? va! ¡Vamos, leengo, en Dármico, ¿Eh? ¿Sarras tú quizás no va? ¿Chingeru? ¡Chingeru, en mi ¿eh? ¡Chingeru! ¡Horre, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, barika zer da? Ba barko patel mote zer da? Barko cubierta go chopa ondilla. On Arapos, zenbat araun zenbat hoste egin du zenbat? Zenbat hoste? 5 hoste, 5 hoste, 5 hoste, barko ze maz jola hoste 5 4. Ta avanti. Ta bakoitzen, barika barrek bakoitzen ze Seiba lau, ez duen. 6 4, no? Reunión. No? Avantía, claro. Avantía, hombre, claro. Mishiko claro. ta goiek zituken orduan. Poder horizondu beti hemen gauzo hori. Misikoa dira, ja, ahitzetela nitxen bueno, tx, bai, geroa. Tauango gaztiek eta nideaz. Ni, ni Horreak iba, holoko kont, kontuak eskatzen dira. No, Jende, jen, gaztik ez ditu duz kontatzen da. Ez taketik eta, nola kontatu. Horreak egati, ba. Gero gaina zuertik izan du, atxak eta kontatu. Tartu, ni garrantzua negarrantzuka fizikara erraizan du, beti. Anguloetan bai? Buen aurrengo baten jarraituko dugu. Felixekin izketan, ribera-beran, bere txatarian atzaman dut. Ta berekin nitzetan jardun eta ziren, hamar minuto zirena gehiskora fan ziren. Bueno, bainoan urren gobatin jarriko izu. Eta, gero, Miguel Famotona garrida, Juan Jure isa hortik hartu da, baina ardore Famotona eletxe gari jero bai, eta hau dekin izketan ibizena ez eta kontuek, eh? kontrabandoko kontuak, Trumpen ulitzen zituzten zitu bat gauzeka hartzeko alde batetik egin besteak, gulak zirela, zapatilles zirela, do, nola, nola, eh? nola. Atontzen zuten nola enzaiatzen ziren gabinenok izatzen bateko nola trukuak ira, erabiltzen, ba onar ekartzeko, ba ziren, beharrisko ziren kontu gauzak, ez? Maxinak atxamartana eziena. Amaitzeko bihar bakarrik esan hemen kontzertua Asilo ZBNEeko aretoan kontzertua dugula, Azaroan hiru, eh, Anai Arrebak izango ditugu bertan eta Losekerraiet. No 10etatik aurrera rock kontzertua euskarazeko bi talde hotza gainean izango ditugu agertokien 10 amar euro, 10 € Or orrenetatik 10etatik eta boste euroen truke sarrera ordainduta. 5 € dauko, dakoa baino iaia, ia, ia, eh? 5 euro. Ez ezer. Eta edaria e, merke izaten da, eh? Beraz, datorren aste arte Ondoi bizi izan konten eta ondo fan, besarkatu, alaitu eta eta eta posik, alik eta posien, posik, e, bizi. Bi unetako zirela. Hemen usten zaitut utet abesti eder. Onekin, adilo datorren aste-arte eta zeuekin txorien eriotza negua. seko arima guztiei Ola utziko diegu hola bai aio agurra geon arimak egaren bizitan sai aren bizitan zai. aio datorren tornaste arte zirrikitutatik egal egiten beti Beti egan ari askeak geratara.